Oh ku senderu asalamu alaikum po takohemi edhe sonte së bashku në këtë ditë të martë pra ditë kjo e cila është një herë edhe njëra prej ditëve të cilën agjëruam në këtë muaj të bekuar shpresojmë se Zoti do të na pranojë agjërimin e ditës së sotme ditëve të kaluara dhe ditëve në vazhdimi inshallah sot do të japim përgjigje të ndryshme të shikuesve tan të cilët kanë të bëjnë pikrisht për këtë muaj dhe për problemet që atyru balafaxon gjatë agjërimit. Me mua në studi është Hoxha Mohamed Dërmaku që do të përgjigjit kërën e pyru tjave inshallah. Hoxha, salamu alikum, mirë sajrë dhëtë. Aleikum, salamu ala. Mirë sërgje, i fanë dhe. Po fillojme njëherë me pyqin e partot. Alejo të përdorim barna për kokëdhimbje gjatë agjërimit vetëm duke engëltitur e jo me ujë. Bismillahi rrahmani rrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedu ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Edhe një herë shfrytëzoj këtë rast t'ju falenderoj që uh, më keni prsëdhë të më ftonit të jem pjesë e këtij emisioni duke kërkuar përgjigjen. ë Drejt për drejt do të çasim asaj që ka bërë kupt, pra çështja e gëlltitjes nuk ka të bëjë vetëm me e materiet të lëngshme apo të ngurtë. Atë që të themi se për njërin lejohet apo për tjetrin nuk lejohet. Pra nuk është vetëm uji ai i cili e prish algjerimin. Sikur se nuk është vetëm buka apo të ushqyrit e materieve tjera që e prisin ushimin, madje dietardh kanë thënë se gjithçka që kalon në përfit gjatë ditës e agjerimit e prish agjerimin edhe nësë është materi jo ushqyëse edhe nësë në fakt është dishka e cila nuk hahet në original po e zëm pra në rrasë se dikush gëlltit në do një copës plastike në do një lodër të vogër në do një gogëll të që uajmë në do një e, ruz e tjera mm -hmm. që në fakt ato nuk ushehen nuk janë që e, largojnë etjen apo urinë por që me hiri apo pa hiri është gëlltitë me dashje mm -hmm. apo pa dashje, ajo e prish agjerimin. Në këtë rast, në rast se dikush ka kokëdhimbje të padurueshme, atëherë mund të e prish ditën e agjerimit, pra si i semur i përdor Medikamentet e duhuna dhe në at rast do ta kompenzojë atë ditë me ditë tjetër e, pas Ramadanit. Pra nuk lejohet që edhe ta përdorë barrin pra të gëllëtit atë e edhe të konsiderë vetën si agjerushu. Po. Kalojmë me një përgjët tjetër a mi aftonë, ti mësojmë fëmijët të agjerojnë vetëm disa orë në ditë? Po, me do mos, ma dje ne në emisionë që e kemi të regullët në kam një problem, në mm -hmm. faktë në mënyrë të detajshme në javën në kaluar, veç kemi e, folë pikrish për këtë tem, pra fëmijit ta në Ramazan, se qëfar duhet të bëjmë me ta. Natyresht se, sikur me namaz, ne duhet dërnë nga dal të i adaptojnë fëmijit edhe me agjerim. Dhe në këtë mënyr, duhet të angazhohemi që e, edhe ta të dojnë Ramazani, sikur e dojnë njërzit, e mdhejnë që e kuptojnë i badetin, e kuptojnë e, vullnetin Allah të për t'i falë, për t'i e, amnestuar nga zjarë i gjahenemit e tjerë. Pra thjeshtë fëmijët du t'i mësoj me agjerim dhe sidomos një Ramazan që është në muajt e vere si kur jemi tash dhe do t'jemi edhe vitet në vijim pra është e pa imaginushme të thuhet se a i Ramazan eh duhet të agjerohet ajo ditë e agjerimit pra në këtë Ramazan hmm. duhet të agjerohet plot edhe nga fëmijët pavarësisht moshave të tyre jo ne eh duhet të kërkojmë prej të tyre varësisht prej moshës fillimisht nuk duhet të kërkojmë prej atyre që janë në mosha krejt të vogla fëmijë 4-5 vjeç 6 vjeç mirë po varësisht prej zhvillimit të tyre eh ata duhet të kërkojmë prej të tyre të agjerojnë por edhe nëse ata insistojnë të agjerojnë tër ditën nëse janë të dobët mëshëndet Ne nuk do të lejoj, por do t'i themi se e, ne po agjërojm deri në namazin e akşamit, do të ka të agjërojë deri tek namazi i drekës ta zëm. Ose okay. nëse pak më i zhvilluar, ti tithu, thuhet të agjërojë deri në kohën e namazit e kinis, apo të agjërojë deri në kohën ora 10 apo ora 2 në mesditën e ngjeshmi. Po ashtu është mirë që fëmijët edhe të stimulohen për agjerim. Kusha gjërën deri në filan kohën, sidomos kër janë vëlla e motër, ose dy vëlezer, ose motëra, që kanë mosh pak dalim, e, një vjetë të gjysmë, dy vjetë të tjera, pra ka shpesh raste që në familje të ketë fëmijë të, të këtë ilë, dhe të azon njëri ka 10 vjetë, tjetëri të të djetë, atëherë, kusha gjërën deri në filan kohën, do të ketë kështë problem, për shembul, do t'ja blejmë një akullore do të blejmë një biskot ose në gjashme pra të kete dhe motivim për këtë qështje pra mjafton të jim drejt për drejt në përgjigje mjafton që të fillohet me disa orë edhe të mundohet që tash ka fundi Ramazan të edhe shkurtohet pak sa dita të shtohen orë të agjerimit duke e kalit atë me agjerim kohë pas kohën po kalemi një përgjit tjetër shkurën të atë si bën te iftar dhe si fyr Muhamedi alayhi salam por natyrisht i dërguari sallallahu alaihi wasallam siç e ka atribuuar Allahu i plot fuqishëm në Kur'an është çmbulltur për ne pra walaqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana në personalitetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam e të dërguarit ton të fundit kemi e modelin e bukur, modelin e mirë, që ne du të ndjekim, të marim mësimin, se si ka vepruar, ajtë të veprojmë edhe ne. Madje sahabët, bujarë kanë pasë, përkushtimin e jash zakonshëm në përcjeljen e veprimtarisë Muhammedi sallallahu alihusallem, sa që janë munduar që edhe në jetën e, e imt private, e, të kuptojnë se qëfar ajeve pra dhe si aje sielet pra edhe në jetën familial nuk e kam fjalën për jetën intime për cilat A. ma vet i, i dërguari sallallahu aleyhi sallam ka spiku regula mirë po tjeshtë se si po hynë në banjo se si e krynë nevojen ma dje prej sahabe ka pas të tilë që janë munduar që edhe kur kanë ec ets të ecin pikrisht në fërkemat e Muhammedit sallallahu aleyhi sallam që një gjë e tilë ndoshta do nuk është e mundshme sepse nuk ka rëndësi a e vendos ti këmbën e majt tek vendi ku ka vendosur i dërguari këmbën e djatht apo hapat e mi ndoshta janë më të shkurtër apo më të gjat varësisht prej shtatit që kam e, në dallim me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe që në fakt do ishte të ishte vështirë të ndjekën ata hapat disa pra e kanë kuptuar aq seriozisht një gjë të tillë sa janë munduar që edhe ecjen ta bëjnë me të njëjtat hapa dhe me të njëjtën gjatësi të hapave si i dërguari sallallahu alaihi wasallam. E çfarë kur është në pyetje një ibadet, një adhurim, siç është agjerimi që është madje shtyllë e islamit, agjerimi i Ramazanit, pra për ne janë shumë rëndësish të dimë në mënyrë të përpjekur se si ka agjeru, si ka bër iftar i dërguari sallallahu alaihi wasallam e, e tiniten ku edhe syfur e pra e falenderoj pyqsin për për për interesimin në fakt se të të marr mësimet mm -hmm. e duhuna. Ne do të themi se jo çt tash do të japim një mësim, ku me më ditë çfarë tari, sepse atë çu kemi sqeguar ë jo vetëm unë, po të gjithë kolegët hoxhëllar dhe jo vetëm të këtyre gjenerator, po hëgjëlar, të gjithë herë hoxhëllar në tërë kohën, pra si bëhet iftar, ata nuk kanë mësuar kët nga ndonjë filozof apo nga ndonjë e lëtrar. Ata kët e kanë marrë nga po ashtu mësimet e dhë jeta praktike arsye, e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Porë qedar suje mund të themi me, me përgjësi. Pra, i dërguari sallallahu alaihi wasallam e, ka thënë në një thënie të tillë, "Ummeti im vazdhon të jetë në hajër derisa ta përshpejtojnë bërjen e iftarit dhe ta volojnë syfyrin." Pra, kuptimi i hadithit është se e, iftari kërkohet që të bëhet në kohën e parë të tij. Nuk është burrëri, pra sheriahtikisht, që dikush të thotë un agjeroj del në kohën e perëndimit perëndimit të diellit, por kam fuqi dhe mund ta bëj atë edhe një orë më vonë. Pra për Allah nuk po dua që un të ushaim tash, por dua që ende t'i them epshit tim e, se nuk duhet të jap për trupit e hmm. materit u shusë sa SO as e asushim. Jo. Në deri në kohën e perëndimit të diellit, për kët përkushtimin tonin shpërblehemi. Pas perëndimit të diellit, nëse e bëjmë të njëjtin veprim që e bëm më herët, ne tash fillojmë të marrim gjunohem, sepse ajo është koha kur ne duhet të ushqemi. Ajo është koha ku ne nuk duhet ta sprovojmë nëfsën tashmë, sepse nuk kërkohet, nuk është koha ma dje e, është ndaluar me e, hadithet të Muhamedi s.a.q. që dita me dit të bashkë në gjitet pra në agjerim. është përqëllim pra që të mos haj iftar e asë syfyr, e asë mest iftar dhe syfyrit asë gjë dhe të agjeroj deli në ditën tjetër në iftar. Pra të i bëj e, mbi tash mbi 40 orë agjerim pa ndërprenë. Nuk lejohet një gjërë tjetë. Pra kërkohet nga besimtari që në kohën e iftarit në momentet e para madje a e të jetë prej atyre që e prish agjerimin e ti pra bën iftar që sheshuajmë ne e i dërguar i sallallahu a.s. iftarin e bën të me hurma dhe kishtë porositu e porositur që varsisht prej disponimit të agjerusit e, hurma të haj sa të doj mirë po që mundësisht ato të i bëj me numrin tek pra ë uh, nuk kërkohet që ne të ham nënt hurma për shembull dhe shpesh e ndan do të që tash të na pyesin njerëzit ë uh, a lejohet brehosh vetëm një hurm të ha sepse kanë dëgjuar që xhallahuq përmend 1 3 5 7 9 të tjera ne i them ë uh, është mirë që të fillohet me hurma nuk do mend mirë po një agjërues që gjatë tër ditës ka vuajtur nga etja dhe mezi spret që në kohën e iftarit te pui të ngopet ai hurmen e hasa për sunet të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Doqash nuk ka apetit që në at goj të thotë me atë pështym e cila tashmë është tharë nga ditës për shkak të punës dhe angazhimit. Vapës në një anë an, po edhe punëve fizike që ndoshta i ka pasë të vështira, dhe nuk mundet tash at ushqimin at materin e hurmës ta ënjom me pështymen e ti, me jargët e ti, kështu që a i kërkon ujë. Ne i themi, është mirë që prapë të fillohet me hurmë, e si do mos pra, edhe mjekit porosisin që kur jemi atë shumë të eqëm, të mos pim shumë ujë. Madje ju edini, sportistët gjatë lojës, ndalohën që të pinë shumë ujë. Sepse a e ndikon negativisht në shëndetin e tyre. Edhe në këtë rast, një organizëm i cili ka pëshuar së us për 16, 17, 18, 18 orë dhe e fillon drejt në ujë dhe ngopet as sa i duket se ka nevojë, ai mund të kaloj, do të them në një gjendje kritike shëndetësore. E nëse edhe me zor ashtu e ha një hurm, atëherë është më e mirë gjendja e tij sepse fillon që të hajë një ushim më përtypje, që do të thotë se nuk jam mjekë, por i kemi dëgjuar pa. dhe mësuar prej kompetendve këto gjëra, se njerëju kur ushqehet me ushqim i cili është me përtypje, është ndihmes edhe për luktin. Pa. Sepse para përgaditit, por ta e, pranuar një ushqim, se ashtu Allahu i paska kriuar, i paska regulluar që levizja e no fullave, nëse është e një pasnjëshme, për luktin të jetë një qelje në, në moment dhe aji pasaj nështë i gacëm që ta pres ushimin, ndërka që ujë në këtë mënyrë pra e befasanate dhe mund të kriojnë situatë të pa, pa përstamit pra të jeshtë të fillohet me hurma pas taj të vazhdohet me uj në realitet kjo është iftari i të dërguarit sallallahu a.s. dhe e rendit është që të falit namazi jak shamit me gjemat në nëse kjo për shumë besimtar sa do të duke svidu se dhe a i do të tështë, ndeshta, të është të ndështë atë dit të të tërë të gjatë që kam duruar edhe nga ushqimi, pra nga buka, e, është vështje që unë edhe në këtë rast pra të rezistajtë, kur më është lejuar që të ushqim dhe të falim. Ma dje, disa edhe e lidhin këtë se nuk lejohet që e, njeri u të falet në kohën kur ushqimi është i gatshëm. Ne e, këtë e ilustrojmë në dy mënyra. E para, letë mosjetë ushqimi i gatshëm, pra në të mos e spërëvojmë vetën që tërë ushqimin e përgaditur, pra bashortje që ka bërë, apo ambisja, po kushtë do të që është marë me këtë punë në kuzhin, ta servon në tabullin e ushqimit, në tërezën e ushqimit, ta leja shtu të gashme, dhe ne ti themi pastaj ha, dy tri hurma, pi pakuj dhe që u falo. Pra, të mos ndodhë kjo, e para, dhe e dyta, njerëju të mendoj pra për namazin me gjematë në këtë rast në xhami. Në xhami nuk është sofa e shtuar. Dhe nuk mund ta kët ai mendjen tash të ushqimit se nuk e sheh ushqimin, nuk e ka para vetës. E në rastet kur njerëzit nuk dalin për ta fal namaz në akshomit në xhami dhe ushqimin e din se e kanë të gatshëm. Edhe nëse nuk është në sofur, atë ne mund të themi se nuk është ndonjë në mëkatim, nëse ata fillimisht pra e han edhe darkën, ta quajmë të së bashku me iftarin edhe ndërkohë e falin namazin e akşam. Mirpo me kujdes të veçantë që të mos shtyhet në dalin e fund të namazit e, e akşamit sepse është namazi i cili e krahasuar me të gjitha namazet nuk pret e vones. Madje nuk është për namaz që preferohet vonesa sikurçi është me namazin e yatis, për shembull. Për këtë arsye pra duhet në këtë të rast ta ndjekim sunetin e Resulullah sallallahu alaihi wasallam në këtë në këtë rast. Çfarë u me çrurshente i dërguari Allahut, atë këto janë gjëra që quhen e xibiliyat, pra e, tradit personale Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, të cilën nuk obligohemi ta ndjekim sepse ne nuk obligohemi që të kemë merak ushtimin që ka pasur merak i dërguari sallallahu. Ëh. Po. Ëh, ne obligohemi për gjërat që ai o i ka bërë në emër të fesë, o ka porositë për to ashtu ta ta përcjellim ndërkaq por ë dëshirat e ti personale sepse ai ka thënë njëri, njëri yërëndon në këtë aspekt, atë nuk jemi të oblig, nuk është sunet pra, që të ta ham atë që e ka hëngur i dërguari sallallahu alaihi vesallam, me të mos e ham atë që nuk e ka hëngur ai. Madje sot e dim se ne kultura <coughs> e njerëzve dhe popujve varet sish të prime vendeve ku janë në të ushyr dallon. Dhe e, pra Ajo që është e pëlqyer për për kinezët, nuk është e ushy, e, e pëlqyer për arabët. Ajo që është e pëlqyer për arabët, nuk është e pëlqyer për shqiptarët. Ajo që është e pëlqyer për për shqiptarët, nuk është e pëlqyer për evropianët. Ne ham pasunin për shembull, e kemi ushim baz. ë popujt e tjerë nuk e kanë të tillë. Dhe ndoshta nuk fajson. Shqiptar pëse e kanë merak ose të tjerë pëse nuk e kanë merak. Kështu që mund të vazhdojmë me ushimit njërën. Ndërkaç të syfyri, po ashtu dhëtë kemi kujdes që të ushehmi për syfër. Tradita Muhamedi s.a.s. pra ishte që syfyrin të shtynët e të avonon të deri në qastet kur më vetëm agon të ë dhe në këtë kemi edhe porositë e tij dhe mësimet e tij lidhur me syfyrin. Syfyr quhet çdo ushqim që bëhet me nije të syfyrit pas gjysmës së natës. E më i preferuari është ai në fund të kohës, tërësisht në fund të kohës. ë ndërkأس nëse dikush pra ë ka ngrënë një copë buk. Po e them tash pasi ora ka kaluaj 12-sha, po kur është gjysma natës duke filluaj prej kosaqshomit deri në kohën e, e imsakut. Pra, në këtë periudhë ku ti vjet gjysmë. Nëse ai meniyet të syfirit është ushyrer me me pak. Ka pinë një gotë ujë dhe ka thonë, "Ky është syfiri." Ai do të konsiderohet për atyrën që ka ngrënë syfër, sepse i dërguari sallallahu alaihi wasallam ka thonë, "Tasahharu fa inna fi s-suhur barakatan." Ose barakata. Ka thonë, "Pra, ushëhuni me syfër." Sepse në syfër ka beraket ka begati. Andaj është mirë që të arrimë këto begati, e më e mira është pasi të poshojmë, të ngrihme enkas për të ngrënë së fyrë, kush më heret, kush më vonë, kush ka edhe dë një të quenë të resi lëk, pra dëshirën që të pi edhe qaj të këtë kohë pa. më të gjatë, është e drejt e ti e, e, pa, e pa prekshme, e pa cenu shme fetarish dhe mund të ushtroj atë pa problem. Pa, kalem të një tek një pyë që tjetër, A bënd të falim të ravit nëse jemi ulletar apo o misafir? Sa i përket namazit të ravive, ndryshon nga namazet e tjera sunete. Pra, edhe namazit të ravive është sunete. Ne si ulletar, lirohemi prej namazetve katër reqatështë. Pra, prej dreke si këndis dhe jacis. Lirohemi që të falim nga dy rekatë dhe të njëtën kohë lirohemi prej suneteve të regullëta. Mirë po, kjo nuk e, do të thëtë se lirohemi prej sunetis të sabahut dhe prej namazit të vitrit. Ndo nëse namazit i vitrit në mbëdhejbin hanefi, që uot se është vagjim, me dalimin që në mbëdhejbin hanefi existanë me zvagjibit dhe, dhe farzit. Ah. E, në mbëdhejbet tjera që uot sunet i ford, dhe në fakt në dështëta kjo është qështë e terminologjis, si do që tjetë pra, këto nuk lëshohën edhe në ultim. Dhe i dërguar i sallallahu a.s. kur ultante, nuk përmendet se i ka falur sunetet e regullta, por përmendet se ka falur na file. E që nën kupton, ndoshta i dërguar i sallallahu a.s. as në ultim e as jashtë ultimit. Nuk kalën pa i falur njëm djetë të reqate e, namaz vëlletar nate. E që në fakt, i njëti namaz është që në muaj në Ramazanit quhet teravij. Nuk ka dish me tepe, nuk ka specifik. Mm -hmm. Ne nuk mund të themi namaz teravije dhe namaz natë dhe namaz e, jo. Ajo do më thonë në që falet në Ramazan pas namazit të jacis e para namazit të sabav, quhet namaz i teravive. Dhe preferohet që të falet me gjemat. Kështu që, nëse dikush është udhëtar, pra si kur ka pasur të drejt të mos agjeroj, E, e ka zedhur përshemull agjerimin sepse ka dashur që të përfitoj nga të mirat e Ramazanit sepse a e dit kompenzohet sa i përket obligu shmëris, jashtë Ramazan pa. por shpërblimet nuk do të merën dëtë sikur në Ramazan atëher a i dëshiran që pashtu të numrohet për e atyre që ka falur e, namaz të natës gjatë Ramazanit që nënkuptan e dëshiran atë faljen që e ka premtu i dërguar i sallallahu a.s. ku shëbën atë me iman dhe paralogari, Allahu dhëtja falë më katët që i ka bërë më herët. Pra, eh, a i mund t'i falë të ravit pa kur farë problemi. Ose, kur themi mund t'i falë, nëse është ullëtar, ka shku eh, për të ndajt dikur, të dajat, të migjat, të tezjat, të halat, të njashme. Eh, dhe është një si përfaqë që mund të konsideruot ullëtar, diri sa jetën në jetë familjarë, jetën në shtëpi, pra nuk ka pengjes atjere, nuk është duke udhëtuar, pra ka zëvën dikun, dhe është përqendruar dikun, është rehatuar dikun, qoftë edhe në hotel, atër ne i preferojmë që të mos e lëshoj namazin e teravive, edhe nëse i kënë namazet sënëtet të regull ta. Pra nëse nuk mundet me falë, atërë për gjithdo namaz sënët, E javën jo për të ra vit, po çdo namazuned nuk mund të thuhet se ai mëkaton. Pra, merr sevape nuk lirohet se është udhtar për shkak të udhëtimit të tij. Nëse ka ku i fa, nëse s'ka ku, as gjë të kesë nuk ka. Pa. Pyetja e radhës tat, ja ajrëmit kur marrim gusl, a duhet të shpëlajm fytyn dhe ai rrezikojë magjërim? Naturisht se e, shpërlalja e fytit është e kërkushme në, në gusull, pra që pasnimi të jetë sa më i thellë, sa më gjithë përfëshërës, mirë po djetarët kanë pasur parasysh se gjatë gëltitje së uajit, ose gjatë asajt që quhatë gargare, më fun, mm -hmm. që njerëju e, e pasranë dhe qoshin e fytit, është e mundshme dhe rëzikohet prishja e gjerimit, sepse pa përkushme, dëshirën e tij mund ti rëshqas pak ujë dhe rëshitja e atij uji natyrsh që e bën atë ditë të pavleshme te atia xheruesi. Në këtë rast dietarët e tolerojnë që ajo gargare të mos bëhet shumë e thellë, pra kur marrim gusull gjatë xherimit e duhet të shanojmë këtë. Kjo mund të ndodhë nga dy mënyra. E para mm -hmm. është kur e personi i martuar, ka, pës, ka pasur mardhenjëm intimëm, me bashkërëtën e ti, para syfyrit, mirë po, nuk kam betur shumë kohë, e mjaftushme që edhe të pastrohet, edhe të hanë syfyr, lejohet, që ajë të hajë syfyr, dhej me kohën e lejuar, e që nënë kuptan, pas taj ka hy koha e namazit dhe sabah, e atër këm mund të pastrohet në kohën, kur veç, e, ka hyr në agjerim, pa. pra është agjerushmë, kjo është rastit i parë, Në rasti i dytë është që nëse fle ë pas namazit të sabat ose pas drekës, pa kur dot gjat ditës së xherimit dhe sheh ëndër e cila e bën të obligoshum gusl për të, atë në këto dy raste ky person obligohet që të marr gusl duke qenë xherushi. Pra obligative është. Mund të marrë edhe gusl kur është e, sunnet sikur që është pra ditën e xumë e tjera. E, në këto raste pra lejohet që ky edhe kur e ka obligim gjuslën e mos të flasim kur e ka vullë vullnetar që të mos e fusë ujë të thellë në në gojë njëjtë është edhe për nehund por te ata dietar që e kanë konsideruar se uji i cili depërton ka hunda mund të e prish hajërimin pra e, në fakt uji i cili depërton thellë nga hunda e, se ka depërtuar në hundë nuk e prish ajërimin, por problemi është se nuk mund të ruhesh e që ai të mos bjell thell atje në fyt, ku nuk mund ta nxjerrësh më mbrapa. Për këtë arsye, pra, lejohet që ata edhe ujin në hund, edhe ujin në goj ta kenë më, më më të zbet. Pra, mos i fusin shumë thell në mënyrë që të mos e rrezikojnë ajërimin e tyre. Ndërsa tani hojën të ndrorrë do të bëjmë një pauzë të shkurtër, më pas sërqtemi me të tjera pyetje. Të ndrorrë televizionos do të kthehemi pas pak qendroni me ne. Oooooooooooooooo Shëkos të ndëruaru rëkthujem në pjesën e 2t e emisioni të satëm duke kërkuar përgjyjë për të vazhduar rjedhen me për përgjyjën e rallës Poçë thot është e sakt koha e savat e savat që falim në Ramazan në xhami dhe a bën të falemi në shtëpi më vonë nëse na në duket herët. Radhës të sht një pyetje ndjeshmë shumë. ë dhe ka përgjigje të mallen në, në këtë përgjigje që fillimisht do të paraqëjmë edhe shikuesin që ka bërë këtë pyetje dhe të gjithë atyre që janë interesuar sepse nuk janë të pak të ata që këto dit e bëjnë këtë pytje. Nëndërsta kanë doður edhe Ramazanave të kaluar që kjo pytje është në gjallur kohëve të fundit, por si kur duket që në këto dit të agjerimit që kanë kaluar dheri më tani, kjo pytjeve që është tuar me theksëshëm, e sidomos kur e, diferenca mes kohësë namazë të sabat dhe lindi si djelit tashme është me gjatë se sa është në periudhat e tjera të vitit e, në vendin tonë dhe sikur bën në vende të tjera që zakonisht pra është diku 1 orë e gjysmë kohë e valide për ta falur namazën e sabatit. Ne tash kemi kohë gati 2 orë. Jo se këtu është problemi, por shumë njerëz e, e bëjnë këtë pyetje duke u nisur nga mësimet fetare se vet rregulla të xherimit ku Allahu i plëtëfuqishëm në ato paka jetët të kur anë që kanë të bëjnë me agjerimin thët fekulu wa shërëbu hatta jetë bejja në lekumul khajtu lëbjadu minel khajti lëswadi minel fëgjër thët hani dhe peni pra në kohën e natës deri sa të dalohët po e përkëthejmë buk falisht ashtu peri i bardë me perin e zi në kohën e mëngjesë e që është fjala deri sa nata me ditën të dalohën deri sa agimi të jetë i qashëm, i vërejtëshëm me atë që quhet Elfejrës Sadik me në gjesi agimi i sakt sepse në ndodhëm njëherë edhe një zbardi një e, që është Elfejrës Kadip quhet i rejtëshëm që paracitet dhe tretit humbet mas një kohë deri sa mas paracitje së Sabahuta po agimit që më vetëm shkon duke u ngjallë shëndritja pra. e, e hapësinës pra ku jemi dhe në këtë mënyrë pra agimi është më i plot deri shkon deri te lindja e tiellit. Dhe njerëzit bëjnë këtë pyetje ë dikush është i shtyr nga fakti se pra mos po e bëjmë zyhurin si herë dhe dëshirojmë dhe që ta shfrytëzojmë maksimalisht kohën e lejuar për të ushqyer dhe në anën tjetër diku shka dilemen tjetër. Nuk është që ështëja e syfyrit, fundja, si cili e, e ka përgjësin e vetë, por është që ështëja e namazit të sabat mos, po e falim atë para kohës, duke pasë para syqë se inës salate kanë të allën mu'minine, kitabëm më kuta, Allahu ka thënë namazit është bërë obligim për besimtarët në kohë të caktuar, dhe ne nuk obligohemi që ta falim namazin e drekes deri sa djellit të mos e kaloj zenitin. Pa. Nuk obligohemi që namazin i këndis të falet deri sa hija të mos dëfishohet. Nuk obligohemi ta falim namazin e akshamit deri sa të mos përëndoj djellit. Në momenti kur shihet djellit, pra enda është koha e i këndis ose nuk është bërë koha e akshamit. Në momenti kur nuk shihet elementi i djellit, absolutisht, veç ka përënduar tërsisht, atër është koha e akshamit. Në momentin kur nata e mërë formën e vetë ku më nuk ka e, vend për ersir më të madhe, atër është koha e namazë të jacis. E kështu më radhë, atër shtrohet pythja a mund të falim në namazën e sabaut para kozë, dhe kjo është me përgjësi. E thash që në fillim është pythje pak e, problematike, sepse si kur kjo pythje në vetë vete e, kërkon një qasje profesionale më të thellë dhe të njëtën kohë kërkon që të kundërshtohemi me dike. Pra po e thënë njërë shumë të, të qartë dhe transparentë. Të kundërshtohemi me kë me e, njerëzit që kanë vendosur kohoren e namazët, pra takvimi. A kanë vepruar e, korekt apo nuk kanë vepruar korekt. Unë nuk jam në gjendje edhe profesionalisht tani të bëj një vlerësim se njështë kanë të drejt, apo nuk kanë të drejt. Të vërtet, në vend banime, shumë njerës mundohen që të shohin se avrehet dikull në atë kohë shenja e agimit. Po, edhe unë, unë jetoj në fshat, nuk e vrej. Mirë po, të gjithë djetarët thonë se në vend banime as nuk duhet të shikohet, sepse tashme i kemi vend banime të shëndritura me drita të ndryshme, dhe që në ato eqë rrasën në ato vende, është vështirë që të vret ajë agimi i cilën është bukuris betë fillimishtë. Andaj, ajë du të bënë nga e pëkipe profesionistështë që ato du të delin në vende malore krejsishtë të pasra ku nuk ka ndikim drita artificiale. Por, është të jeshtë drita lauta që du të vijhej në duke dhe du të e, deltën e pas se është koha e agimit apo nuk është koha e agimit. Derrisa njerëzit kët në mënyrë individuale nuk janë në gjendje ta bëjnë, atëherë ata duhet të, të mbështeten hoxhellarëve dietarë. Dhe kur ti mbështeten dietarë hoxhellarëve, atëherë përgjësinë do ta marrin atë. Kështu që rrjedhimisht nga kjo, unë nuk kam nguzim të them se kush falet pas kohës së imsakut, dhe 20 minuta plus është herët pasi që nuk jenë në gjendje të atë demantoj. Po të isha në gjendje të atë demantoj, do të ngrehja këtë që ështëje ja unë dhe hoqëllartë të tjërë. Dhe pastaj do t'i debathonim gjërat, do t'i qitrim në tavolinë argumentet, dhe në rasë se nuk arrim në ujdi. Atëher do t'i ishin dy mendimet dhe populata do t'ndjekte mendimin e asaj pale që i duket se është më bince. Diri sa kjo në mënyrë të organizuar nuk ndodhë, por në mënyrë të organizuar ka ndodhur vetëm vendosja e kohorës e takvimit, atë ne obligohemi që të punojmë me atë takvim dhe të mos lejmë në hapësirë që kjo të bëhet në mënyrë të njëanshme nga individ të caktuar dhe të sjellin huti në këtë çështje. Unë do të kisha preferuar, sikur do të kisha pasur fuqi implementuese që të paktën, të paktën nga koha e mësukut, gjatë stinës së verës të shtyhet për 30 minuta koha e namazit të së shtunës. Dhe kjo do të ishte më e shëndetshme, më e sigurt, do të pushonte zemra më herët, jo që do të kisha thënë se të hajmë syfur deri në atkoh, por namazi të falet ashtu. Mirë, por derisa përdoren këta 20 minuta që janë sugjerimet e, e përpilusit takvimit se asht është koha e namazit të së shtunës ather eh duhet të punojmë me të e të mos krijojmë ambulli në këtë formë ndërkaç hojallarët të cilët janë kompetent kanë dije eh se namazi i sabat është ndoshta herët ata duhet një gjë të tillë ta bëjnë me shkrim dhe tek organet kompetente të bashsisë fetare në këtë rast në Kosovë tek bashësia e Samë Kosovës lëndën e tyre me material të nevojshëm me argumente ta ngrehin në organet gjejsë profesioniste të bashkisë islamit të kërkojnë debat dhe çu që kjo çështje ti në shtruhet edhe një herë rishikimit pastaj të shikojmë se çfarë do të ishte përgjigja e bashkisë islamit në të kundërtën hmm. nuk do të kisha preferuar që nga çoshe organizatorët të flasin e, për këtë çështje të krijojë një amulli të mos jenë në gjendje të bëjnë ndonjë zgjidhje të problemit as pak e në anën tjetër ndoshta tifusin njerëzit në në në në kuti. Sa i përket kësaj pjesës tjetër, pa. a është më mirë që un tash ta falim namazin e sabahut në në shtëpi pra, të ta falim më vonë? Ktu kemi dy dilema. Nëse mm. gjëtë në gje, e bëjmë një gjë të tillë na humb namazi i xhamit. E çu nuk është mirë, por nëse individualisht dikush është i bindur se në xhami falet para kohe, atëherë me domos do t'i thonim se ky është jamëstuar prej namazit me gjemat, ose letë shkoj, letë falit dhe ta konsideroj për veti na file, me një jetë të na file, që jo me një jetë të sabat, dhe që në kohën e namazit të sabat, qofë në gjami të pretë pra, për me zdikri, ta falë pastaj sabahun, qofë të këthejt në shtëpi, në një një që asë mos ta humbë namazin e gjematit, me gjemat, e asë mos ta falë namazin parakur, nëse është kështu i bindu. Në rast se veti ka dilemat dhe në fakt e imiton ose e përcjell dikon prej hoxhallarëve, atë le të bindet asaj çu i kanë thënë hoxhallarët, ë ë varësë kush prej kujt i merr fetva dhe i bindet. Ë përndryshe nuk na lejohet që të njëjtën kohë të namazit ta falim dy herë me dyshim se ndoshta e para nuk është bërë kabull mm. ose nuk është në kohën e vet. Nëse ke dilemë, mos u fal. A, nëse nuk kje dilema, atër namazin që e ke falur, atër mas ati imam, mas ati gjemati, dhe i e mbështetur të agvimit të cilin e kamun të part, që janë përgjesit për qështje fetare në vanden ton, atër si cili do t'i mërë përgjesit e veta, dhe ti nuk do me, e, kebër, gabim, të këndarkohësh me asgjëpëri mëkateve, në rrasë se ke përë gabim pa dijen të ndë. Kalem të pytje tjetër që gjithashtu ka të bëjmë e lëtarët, sa të kurimi ultar është më mirë ta ajxironim apo jo dhe nëse nuk ajxironim si të silhemi në praninë të atyre që ajxironë dietaret sa i përket këtyre dhuratave që Allahu i ka bërë për udhtarin e në këtë rast mos ajxhenimi për udhtarin ditëve të Ramadanit shkurtimi i namazit çështja e mesteve pra që mund të shtyhet në 72 mm. orë ose në 3 ditë e 3 natë në anë të 24 ose sa ishte një ditë e një natë kur ishte në vend e tjera pra për lehtësimeve që i ka bë Allahu për udhtarin atëherë kanë përmendur se namazi është mirë që të shkurtohet. Madje në mëdhëbin Hanefik konsiderohet obligim që të shkurtohet namazi. Mm -hmm. Një person i cili është udhtar pra me dëshirë nuk është mirë që të falet katë rekate në kohën e drekës të ikindiz dhe të jacis. Por, që të mërë begatin e Allah, dhuntin e Allah, amnestin e Allah, të falin e Allah, është më e mirë. Ndërka që kanë mëndim tjetër për agjerimin, duke pasur parasysh se e, agjerimi i Ramazanit vlerat e mëdhaj ka në Ramazan. E, ju e dini se i dërguar i sallallahu a.s. për ata që e prishin që dhemi është agjerimin, sidomos me mërdhenje intime, e, ka vën masë, dënuse të quajmë për kjo është vendim i Allah që të agjeroj në kompenzim gjerë 10 dit dhe të bëj kazapra këtë dit dhe mm. aji agjerojnë pra të plota gjerë 10 e një dit radhazi që të kompenzoj një dit të Ramazan dhe aji ka thënë po të agjerojnë të tërjetën atë ditën e Ramazan nuk mund të kompenzoj pra kompenzohet obligimi e jo vlera dhe shpërblimi Dhe nisur nga ky fakt, dietaret parapëlçënje që personi i cili është udhëtar, në rast se është me shëndet të mirë gjithnjë, nuk e lodh vetën. Vetë. Udhëtimi i ti tij nuk është i mundëmbshëm, sikur që sot ndodh shumica udhimeve janë e, me aeroplan. Ndonse bën udhtim të gjatë, por bën me aeroplan në kushte të mira. Pastaj bën me automjete me klimatizim e tjera, që mund ta përballojë edhe agjërimin e udhëtimin, atëherë më mirë është që të agjërojë. Më preferuar më është që të axjeroj, por nëse nuk axjeron, atë nuk dënohet, sepse e ka marr një lejezim që Allahu ia ka dhënë në librin e Tij. Omen kana ala mariidan aw ala safarin fa iddatun min ayamin okhra. Pra, kush është i semur ose është në ultim, atë do ti axjeroj ditët e humbura pas Ramazanit. Po, ai si të sillemi me ata që axjerojnë pas. Një pjesa tjetër pra, e pyetjes, pra, si të sillemi me ata që agjerojn kur ne jemi udhëtar, sigurisht e ke fjalën. Po. Ë, më domos, ë, edhe kur jemi në nunitim, ë, ti ushyrit do të ushqyrit, kemi edukat me këtë çështje. Nuk është mirë që të ushimi në vende publike. Mhm. Mm sepse ë njerëzit, sidomos njerëzit të cilët në pamjen e jashtme kanë elemente fetare, kanë mjekër ose kanë qall, kanë kapuç, ë etjera që vërehet se është njëri fetar dhe po e zën, për shembull, ka shku në Tiranë një person nga Kosova, është udhtar ka të drejtë mos exageroj, e ai me pamjen e tij të jashtë me për një muslimani, do të ishte e pahijshme që në një restoran publik në Tiranë të ushqehet kur fëmijët, kur të tjerë të njerëz të paditshm nuk janë në gjendje të kuptojnë se ai ka arsye. Atëherë, aty ushyr ai le ta bëj me sheft dhe le të sillet faktikisht sikur një njeri që është i lejuar që të mos agjëroj, po jo t'i motivoj të tjertë për mos agjërim. Pa. Ashtë dhe me pygjën tjetër, nëse nuk kemi mundësi momentale të bëjmiptar asë me ujë, asë me ushtim, a bënd të aprishim agjërimin vetëm me njetë? Ma djetë disa djetarë kanë thënë se që është tja e njetit është e, pa të dushim, pra jo disa djetarë, të gjithë djetarë të thënë se që është tja e njetit është e, kusht për kushtet themelore të agjerimit, pra përveç abstenim nga ushqimi është edhe njehetit. Mm -hmm. Por disa dietarë rrjedhin mësht nga kjo ka thënë se nëse në mes të ditës dikush thot "jam pishmon dhe s'du ta agjeroj." Nuk ka pir asgjë, as nuk ka ngrër asgjë. Mm -hmm. Pas 5 minutave, 10 minutave pendohet dhe joth "më mirë ta agjeroj." Disa dietarë konsiderojnë se si ky person e ka prishur veç agjerimin, sepse një pjesë të ditës e ka agjëruar panjet. Megjithatë, nuk themi se ky është mendimi më i saktë, por kam mendim të tillë. E sa i përket kohës së akşamit, pra kur vjen koha e iftarit dhe dikush mund të jetë në makinën e tij, është në udhëtim, ë është në një vend ku nuk ka me vete as ushqim, as pijë dhe nuk ka se si ta prishë agjërimin. Ne mund ta themi se personi i cili ka bërë një çtë agjëroi Ataracelimiti është në kohën e caktuar, pra prej agimit deri në perëndimin e diellit. Nuk ka nevojë që tash të bëni një jetë të caktuar për mosazherin. Kështu që në mënyrë automatike, kur ka hyrë koha namazit të akshamit, ka përfunduar. Ai ka përfunduar agjërimin dhe nuk ka nevojë që me një jetë të bëjë diçka të veçantë. Por thjesht në momentin e parë, kur i ofrohet mundësia që të pi ujë, të hajë hurme apo diçka tjetër, atë ai e bën një jetë të tillë thjesht agjeron. Po, ne ju falem shumë falem. Po, në pyetjen e fundit për sot, thotë gjatë Ramazanit a duhet ta lexojmë Kur'anin vetëm arabisht apo edhe shqip? Fillimisht kishim dëshiruar që të mos e kufizojmë leximin e Kur'anit vetëm me Ramazan. Po. Pra, ndonse shpërblimi në Ramazan është më i madh, ne do të themi se agjerimi i Ramazanit është obligim. Dhe gjat ditës së agjerimit gjithçka është më e mirë të ka shpërblimi, por jo vetëm ditën, por edhe natën. Zatën për këtë arsujë dhe i dërguar, i sallallahu a.s. e ka konsideruar e, agjerimin dhe Kur'anin, si ndërmjecuës ditën e gjikimit. E ka pasë për qëllim agjerimi i ditës dhe Kur'ani që lezot në namazën e teravive natën. Mirë po, si do që tjetë, ne dimë se ato shpërblimet e më dhaë por leximi e Kuranit janë për leximin e Kuranit, e ne Kur'an nuk i themi atijçi është përkthim. Pa, ai është përkthimi i Kuranit. Por në kupton në, në origjinal në arabisht janë nga 10 sevapë, nga 10 shpërbime për çdo shkronjë që kur lexohet. Ndërkaq, mm -hmm. a lejohet që ta lexojmë edhe shqip ne kategorive të caktuara të njerëzve ose shumicës së njerëzve tek ne, ne do t'i themi se edhe nëse dit të lexosh arabisht, lexo edhe shqip Kur'anin në mënyrë që të përfitosh prej kuptimit të tij sepse Kurani është në bazë vetë ai jetë që Allahu i ka zbritur dhe ne për të mos u zgjat nuk po citojm citate. Uh, Allahu e ka zbritur që njerëzit të marrin muslim. E ka zbritur i ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në gjuhën arab në liç që ata ta kuptojnë. Me fjalë të tjera, qëllimi i leximit të Kur'anit nuk është thjesht një uh, aspekt mistik që vetëm të lexojmë edhe pse nuk e kuptojmë, kjo nuk, ja nuk ka rëndësi dhe prap fitonshmë lirë. Ne Se i vë po fiton shpërblimin edhe nga ai i cili nuk e kupton. Mirë po nuk mund të themi se e, është e mjaftueshme ti që Kurani ti jepet haku, ku lexoz vetëm arabisht nga ai që ditë të lexojë arabisht edhe pse fare nuk e kupton. Ne i themi, ai ngelet borx që atë ta bëjë edhe në shqip. Në rast se ka arritë që disa herë ka lexuar Kur'anin në shqip dhe pak a shumë kuptimin e Kur'anit, edhe pse nuk ditë ta bëjë përkthimin e ajetit drejt për drejt e ka parasysh, aty mund t'i themi pra shfrytzo rastin të lexosh arabisht sepse nga njohuritë që i merr prej përkthimit ti nuk ke më gjatë të rë, sepse ke lexuar 10 herë, 20 herë të tjera. Mirë po, në rast se e ka lexuar vetëm një herë ose kur rresht e për të kuptuar ajete të cilat po i lexon tash rzgjuar më tepër, atë do t'i thoshim se më mirë është që të lexohet edhe shqip krahas leximit arabisht. Faqoje falënderë çështës më ne sa që i dhatë përgjegjë shikuzve ta në cilët normalisht që i kishin si brengë këto pyjtë që ti dinë. Falin derit edhe për ju përftesen, falin derit për i shikuzve për interesimin e tyrë dhe lusë Allahu në pletë poqeshëm që të gjitha i batetet tona ta mundësoj të bëjmë sa më të kompletuara që Allahu ti pranoj ato, ti shpërblej ato dhe me mëshirën e ti të nashpërblej me gjennet ditën kur jemi më të nevojshum për Mi së ndëruar këtu poj për mbyllim e mision në sotëm duke kërkuar për gjithje, unë një thëmë se mos haroni, klikoni në qësivis kësëpikon për të parë gjithashtu edhe në internet këta e mision. Dhe në të kemi në radhës, selamu alaikum. <të>